із сюжетом, перенесеним з каменю давніх піктів «Кетбол». Чули про такий? Не відриваючи погляд від килима, ліка похитала головою. Ні, але це схоже на письмо. Хто такі пікти? Браво! Ще ніхто не вбачав в цьому сюжеті письмо, зраділа місіс Страйзен. Ви перша? а пікти – то прародичі мого чоловіка з Північно-Східної Шотландії. Вони ставили ось такі вертикальні мегаліти, як символи влади. Цей гобелен, а йому років 400, просто немовлятко у порівнянні з оригіналом. Сам мегаліт вирізблено в 600-му сторіччі нашої ери. Вважається, що це так зване Кельтське плетиво. Воно містить інформацію і є формою загубленої писемності. Місіс Страйзен посміхнулась. Хто знає, може, тут, вона кивнула на орнамент, написане щось важливе? Ліка підійшла в притул до стіни і обережно, мов сліпа, що вивчає обличчя співрозмовника, поклала пальці на витерту частину килима. Місіс Страйзен з цікавістю спостерігала, як вона обережно торкається затертих частин орнаменту, ніби домальовує ними обірвані лінії. Це тривало не більше хвилини. Потім Ліка повернула до хазяйки схвильоване обличчя. Ви прочитали напис? іронічно посміхнулася та. Здається, «Я змогла б відновити втрачене», – тихо сказала Ліка. З місяць пішло на ретельне копіювання візерунка. Вона щодень ходила до помешкання місіс Трайзен, сідала навпроти гобелену за широкий дубовий стіл і, поглядаючи крізь збільшувальне скло на світлини, зроблені Джошуа в різних ракурсах, Переносила малюнок на шматки цупкого паперу. Після кількох годин праці залізна гава збирала стоси відбракованих ескізів, не розуміючи, чим вони погані і нарікаючи на марнотратство. Попри це, стоси картону не викидала, а охайно розправляючи, відносила до своєї кімнати. І коли не треба було клопотатися по господарству. Довго роздивлялася і порівнювала сто разів перемальовані орнаменти. Хитала головою, цокала язиком і не розуміла, чим вони погані, якщо всі однакові. Але молода жінка, котра несподівано прибилася до їхньої оселі, приходила знов і знов. І через неї доводилося ламати чіткий графік сніданків і обідів адже Мелі ні в якому разі не згоджувалася їсти на самоті, як це було раніше. А вдвох вони робили неймовірні порушення в режимі і з численними перекусами, що абсолютно не влаштовувало нещасну гаву. Врівноважував душу хіба що містер Маклейн, котрий приходив за дружиною напередодні вечері, і тоді обидві пані і пан – Нарешті сідали за стіл, як годиться. Попри незадоволення порушенням режиму, Гава все ж таки мусила визнати, що з приходом дівчинки в будинку запанувала ілюзія родинної ідилії. Дівчинка малює, вилішив з ногами на крісло, пані плете серветку, яку покинула плести років 30 тому, або просто мовчки спостерігає за роботою. І кожна річ в будинку дихає, оживає, набуває сенсу. Все майже так, як тоді, коли тут жили діти – донька і син хазяки. Тепер вони наїжджають раз на рік. А дівчинка приходить щодня. І пані повеселішала. Навіть почала припудрювати щоки. А до приходу містера Маклейна навіть підфарбовувала губи своєю улюбленою морквяного кольору помадою. А вона, ця нова дівчинка, не боїться залізної гави. Не гребує розцілувати в зморшки, то нехай вже ходить. Коли ліка торкнулася шорсткої поверхні старовинного гобелену, їй здалося, що в кінчики пальців вдарив електричний струм, і в мить мільйонами нервових закінчень розбігся по всьому тілі. Ніби з пальців, що ожили, почалося відродження всього організму. Пальці дали поштовх зору, і вона знов побачила світ у фарбах. Але цього разу він змінив фактуру. Світло й тіні стали м'якшими, притлумленими, затишнішими, як вовняний орнамент на килимі. Переплетіння спіралей нагадували судини. Їй шалено, до жару шлунку, закортіло відтворити орнамент і всю картину в цілому. Але якщо копіювання його було цікавим і досить звичним для неї заняттям, то втілення ескізу у вовняне життя потягло за собою необхідність нових знань, про які вона могла лише здогадуватись, адже вона ще ніколи не малювала нитками. Джошуа довелося замовити кілька книжок, і вона поринула у вивчення технологій ткацтва – Яку мандрівку світом і часом. Адже найстаріше перевидання Книга Ремесел, куплене ним у Франції, було датовано 1263 роком і коштувало йому продажу частини дідівського будинку на Лангкаві. Вона того не знала, а отримавши книжку, швидко цмокнула його в щоку. І надовго розчинилася в нетря хвілли. Зникла з поля його зору, як зникає голодна кішка, почастована свіжою рибою. Ось що їй було потрібне. Джошуа з радістю спостерігав, як переживіли її щоки, як заблищали очі, як невпинно вона переповідала те, чого вчилася. Виявилося, що. Зміна вражень, котру він безуспішно намагався створити завдяки подорожам і мандрівкам, мала бути незовнішньою. Все було всередині, і лиш чекало ось такого –